Я набрав у груди повітря, аби заволати на все горло. Ларт попередив цей намір і швидко затис мені рота рукою. А з нерухомих губів Мірени не злітало, чергуючись із шипіннями дивним звуком, який ніби позирився. Вона йде, вона на порозі, очікує, чекати недовго. Іржа, іржа. Пам'ятай, легіари, вогонь, зазирни мені в очі. Тарвана діра, де було сонце. Подивися, онлезо сходить сльозами. Вона, вона. Мірина раптом переривчасто зітхнула, смикнулася і опустилась на підлогу. Ми обоє кинулися до неї. Вона просто спала, міцно і безтурботно, як дитина. Знамення, прошепотів пополотнілий легіар. Знамення. ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ІСПИТ Літо перевалило за свій полудень, і потроху, ні хутко, ні поволі, рушило назустріч неминучій осені. Тепер він кульгав менше, і міг долати більшу відстань, перш ніж падав знесилений. Один сонце зачудовано витріщалося на людину, що з гідним подиву за взяттями шла і йшла, нескінченними курними шляхами, порослими травою і йшла вперед без мети чи надії, просто щоб бити. Вночі зірки байдуже дивилися, як він шукав пристановище, і часто густо, не знайшовши його, засинав під відкритим небом. Час від часу і сонце, і зірки затягалися жмутиме хмар, несамовито бушували грози, проливалися дощі. А людина йшла і йшла, без мети, без надії, і не було очевидно причини, яка могла б змусити її зупинитися, бодай, ненадовго. Придковічні ліси змінилися рідкими гайками, а далі – нескінченним степом, схожим на стіл під ворсистою скатертиною. Потім дорога, здається, повернула, вдалені заманячили подоби гір, але шлях крутонувся ще раз рішуче, стрімко, і гори залишилися збоку, щоб незабаром сховатися зовсім. Люди, які жили в оточенні лісів, були худорляві й недовірливі. Жителі степу охоче пускали подорожнього переночувати, дозволяли відробити вечерю, навіть часто давали йому в дорогу завик кусень хліба. Він пив воду з придорожніх колодязів, які траплялися рідко. Іноді колодязь виявлявся порожній, і тоді він страждав від спраги сильніше, ніж від туги. Степ гнітив його, здавалося, що на нього дивляться. Відчуття це часом було таке сильне і виразне, що засинаючи він звик натягати драну куртку на голову. Коли дорогою знову почали траплятися ріденькі гайки, він ненадовго зітхнув вільніше, але потім раптом прийшло відчуття невразного занепокоєння. Якось увечері він розіклав своє багаття під самотнім деревом у чистім полі. Потріскувало галузя у вогні, а втім, його не могло вистачити надовго, а сили бракувало, щоб дістати величезну суху гілку, зламану колись бурою та нависла над головою. Побої, що ледь не коштували йому життя, нагадували про себе частіше, ніж хотілося б. Він дивився у вогонь і згадував грубку у маленькому домі, де сидить за струганим столом сумна жінка, гойдає дитяче ліжечко і дивиться на білий клапоть, заплямований кров'ю. Його рука бездумно опустилася за пазуху і витягла з горток. Упала в темряву брудна ганчірка. Золота ящірка дивилася з марагдовими оченятами в його пригаслі очі. Танцювали відблиски вогню на граціозно вигнутій спинці. «Я програв», – сказав собі Руал Ільмаранен. «Я програв. Тепер уже остаточно. Ніколи мені не повернутися до тебе». Ніколи не помститися за те, що зі мною зробили. Ніби вітер прийшов густою кроною над головою Руала. Здригнулося простягнені до неба високі гілки. Щось незнайоме, густе, темне, здійнялося хвилою в його душі. Здійнялося і перехопило подих. Там, у середині Ільмаранина, ворухнулося почуття, яке не мало назви. І чи це марання... Він вразно почув своє ім'я, його погукали. Він заметався, оглядаючись, нікого. Мара зникла. Догорало багаття. Руал не мав чим підтримати вогонь. Він просто сидів і бездумно дивився, як галуздя розсипається попелом. Ящірка дивилася теж. Стало на якусь хвилину так темно, що Руал не бачив її очей. Потім вони знову запроминилися холодним світлом. Зійшов місяць. «Ну, годі!» – подумав Руал. Все було безглуздям із самого початку. Маран мертвий, тому що Маран був магом. Варто з'єднатися з ним у його смерті, щоб у світ повернулася гармонія. Він важко підвівся, знову заболіло в хворому боці. «Нічого!» Подумав він з полегшенням: тепер це ненадовго. Десь далеко, за лісами ланцюгом пагорбів, серед темряви прокинулася жінка. Охоплена раптовим неусвідомленим жахом, скочила, кинулася до сонної дитини та малий спокійно посопував, притискаючи кулачок до маленької круглої щоки. А жах не відступав, навпаки, посилювався перехоплював подих, напливав із темних вікон, із дверних провалів, чорний, задушливий, незбагненний. Жінка стояла над ліжечком, слухала дихання маляти і нечутно ворушила губами, повторюючи те саме слово. Руалів пояс був короткий, але міцний. Він зняв його, в світлі місяця подивилося на дерево. Одна нижня гілка була надламана – але до іншої, живої, надійної, з деякими зусиллями можна було дотягтися. Ролл стомився, але думка, що більше не доведеться ні до чого себе примушувати, підбадьорила його. Він звівся навшпиньки і перекинув кінець пояса через нижню гілку. Потім подумав, що не слід кидати золоту ящірку на призволяще. Повернувся до вогнища, яке догоріло, навпомоцки знайшов ганчірку, і накинув її на докірливі смарагдові очі. Залишалося тільки видовбати біля коренів в ямку і сховати скарб від чужого ока. Руало обійшов дерево, вишукуючи затишну місцинку. Від стовбура раптом відокремилася темна тінь. Від несподіванки ільмаранин мало не впустив згорток. За три кроки від нього стояв великий вовк. Ні сказав йому Руал, стримуючи тремтіння в голосі. Це ти ще зарані. Йди, потім. Вовк переступав з лапи на лапу. Руал озирнувся на багаття, головешки давно згасли. Ось що, — звернувся він до вовка. — У мене серйозні справи, і я не бажаю мати свідків. Якщо не заберешся, буде кепсько нам обом. Відповіддю йому було жалібне скавоління Руал пильно подивився на Вовка, то відповів поглядом, який означав, очевидно, несміливе прохання про заступництво. «Слухай, но ти...» – почав Руал. Вовк зробив кілька невпевнених кроків йому на зустріч. Руал замахнувся. Вовк відскочив і вибухнув сумним гавкотом. «Ах, ти ж...» – вилиявся Руал. Він повернувся і пішов до свого пояса, що звисав із нижньої гілки. Собака постояв і рушив за ним. Руал узявся за пояс, закріпив його кінець на гілці, посмикав надійно. озирнувся, звір знову стояв за три кроки. Ільмаранен стиснув зуби і заходився скручувати петлю. Рвучко озирнувся, той був на місці. Не дивися попросив Руал. Вовк чи пес переступив з лапи на лапу. Руал знову замахнувся. Він відскочив, але йти не збирався. Руал роздратовано відкинув петлю, вона хилиталася, мов гойдалка над урвищем. Гельмаранин плюнув і повернувся до погаслого багаття. Звір несміливо підійшов до нього і пригорнувся до ніг теплим волохатим боком. Погожого ранку на околиці степового селища розгорнувся ярмарок. В'язки яскравих, лискучих, ніби лакованих овочів разками барвистого намиста звисали з-під накриттів, загрожуючи своєю вагою перекинути дерев'яні стовпчики. Заклично погукували продавці потрясали товаром і хапали за відлоги кожного, хто поминав їхні ядки. Під ногами сновигали дітлахи, пантруючи, де б поцупити, що погано лежить. Зеленою горою височили кавони золотаво-жовтої дині. Десь уже танцювали, ритмічно повискували під акомпанемент заливчастої супілочки та вдаряли в чималенький бубон. Десь лайливо перегукувалися обмінювалися взаємними заємними звинуваченнями та довгими барвистими прокльонами. Гугняво тягли жабраки, прибрані в мальовниче лахміття. Рол брів повз свинячої тулуби, начеплені на гаки, повз в'язки копчених ковбас, повз піраміди білого, як цукор сала, і барила жовтого меду. Слідом невідступно волікся сірий, великий схожий на вовка пес, Брів з понуро опущеною головою, поводячи порваним вухом. Обух мучив нестерпний голод. Низенький селянин важко сопів, розвантажуючи воза, переносив під навіс мішки з борошном. Руал розтулив потріскані губи, щоб попрохати. Візьміть у поміч. Той скусив на нього око, крекнув і кивнув прихильно. Мішки притискали до землі, натирали спину тугими боками, як живі, виривалися з унімілих рук. Руал згадав працю під майстрів на хантовому млині. Нарешті спорожнів білий відпоруш на віз. Згорблений Руал стояв перед селянином. Той ще раз крикнув, знайшов у полотняні сумці кусень хліба і шмат сиру. На! Вільмаранин узяв. Неподалік, під іншим спорожнілим возом, сиділи на соломі та жували бублики, дві пишні, святково вбрані молодиці. Роал несміливо сміливо наблизився, постояв і попросив дозволу сісти поруч. Йому милостово кивнули. Солома була свіжа, запашна, золотава. Сухий хліб та на вороті сирже здавався неземними ласощами. Підійшов пес, глянув на Руала сумними очима, все розуміючи. Руал зітхнув і відломив йому шматок. «Нетутешній?» – поцікавилася одна з молодиць, смаглява з яскравим рум'янцем на щоках, судячи з усього, досить добросердна. Ільмаранен кивнув, продовжуючи зосереджено з насолодою жувати. Повз них проходили десятки ніг у наглянцьованих чоботях, у драних черевиках, а частіше босих, чорних, від засмаги. Дно воза з широкими щелинами нависало над головою, захищаючи від палючого серпневого сонця. Пес доїв шматок, яким поділився з ним Руал, і прилаштувався за колесом. «Твій, собака?» – спитала інша молодичка, теж рожеволиця, але з розсипом уластовиння по всьому обличчю. «Ух, і здоровенний!» Жах! Руал похитав головою. Прибився. Перша молодиця впоралася зі своїм бубликом і витягла звідкись жменю смажених горішків. Лозавича їх неквапно спитала. То що нового? Де? Не зрозумів Руал. У світі? Адже ти мандрівник? Мандрівник, відповів Ільмаранен по нетривалому роздумі. «Ну, що бачив?» Руал міркував незвично повільно, туго, болісно потер перенісся і нарешті вичевив із себе. Скрізь люди, і життя теж, скрізь. Молодець він більше не цікавив. Руал сидів і з гіркотою намагався згадати хоча б одну зі своїх колишніх барвистих промов, здатних заворожити слухачів на довгі години. По дерев'яному опаду колеса повзла зелена кузька. На віз, під яким вони розташувалися, хтось кинув порожню діжку. Згори посипалися пили дрібні соломинки, молодець в один голос вибухнули лайкою. Їм незлостиво відповів густий бас. Гельмаранен зрозумів, що час іти звідси. – Чуєш ти, мандрівниче? – спитала раптом Чорнява. «А що про вовкулаку чувати?» Роал здивувався. «Про вовкулаку?» Чорнявка сплеснула руками. «Глянь, уся околиця про вовкулаку торочить, а цей очі витріщив. «Ну, перевертень, вовчисько такий», – поблажливо пояснила ряба. «То людина він, і не відрізниш, а то вовк здоровенний, людей жере». Десятьох уже загриз, і ніяк не можна його вистежити. Цієї миті той, хто гугнявив басом, гепнув на віз другу діжку, схоже, майже повну. Чорнява, мистець килаючись, вилізла назовні. Руал кивнув в веснянкуваті і вибрався теж. Пес, який терпляче очікував на нього, скочив і закрутив хвостом. Гото причепився, Сказав йому Ільмранен Торговище жило своїм горлатим, строкатим, невгамовним життям У кошарах несамовито байкали вівці Покірні селянські коні занурювали морди в торби з вівсом Почеплені їм на шиї Тьмано поблискувала сонна риба на слизьких відлузких прилавках Рол шукав іще якогось заробітку Пес не відставав ані на крок поки базарна колотнеча не занесла обох у глиб м'ясних рядів. Тут сталася маленька пригода. З надр кривавого царства м'ясників з'явилася раптом зграя величезних, вгодованих тельбухами собак. Руаліупес видав щось подібне до «Ах!» і сів на хвіст, наче в нього підігнулися лапи. Наступною миті зграє здійняла нестерпний гавкіт, Кинулася на чужинця, і атака миттєво переросла в гонитву. Руал завмер, безпорадно озираючись, не спроможний бодай щось почати. Гавки та вереск стрімко віддалилися, потім ненадовго наблизилися знову і нарешті розчинились у лементі базарного натовпу. Ільмаранен відчув себе нестерпно самотнім. Глухо стокотіли об колоди сокиром ясників. «Не стовбич на проході, роззяво!» Руала сердито відштовхнули вбік. Намагаючись стояти на ногах, він ударився об чиюсь спину. Той, кого він ненароком штовхнув, похитнувся, але встояв. Ільмаранен схопився за дерев'яний стовпець, який утримував пістряве накриття ядки. «Даруйте!» – пробурмотів Руал. Чоловік, якого він штовхнув, був ходорлявий, невисокий і з одягу більш схожий на городянина, ніж на сільського жителя. Зараз на його тонкому смаглявому обличчі лежала квітча тінь від ядки. У напівтемряві приязно зеленіли звужені іронічні очі. «Нічого», – неголосно відгукнувся незнайомець, – «буває». Ільмаранен піймав себе на тому, що досі його розглядає, зніковів і відвів погляд. А власник киятки, що вигулькнув невідомо звідки, нагримав на обох. Ну, бо проходь, не заступай товару. Незнайомець поблажливо посміхнувся і відійшов. Руал, сам, не знаючи, навіщо, відійшов слідом. Не тутешній? спитав його незнайомець. Начебто мандрівник», – відгукнувся Ельмаранен. Той покивав. «Ви ніби теж не з цих країв», – по нетривалій паузі пропустив Руал. «Я комерсант», – охоче повідомив незнайомець. «Подорожую, прицінююся». Вони поволі йшли поміж рядів. Сонце стояло в зеніті, базар божеволів. «Достаток», – сказав комерсант. «Але бракує тієї екзотики, що така люба серцю аристократа. Як ви гадаєте?» Руал знизав плечима. «Свен!» – відрекомендувався торговець і простяг воську долоні Руалові. Ільмаранен механічно її потис, потім згадав, що треба назвати себе. «Руал!» «Я людина з півночі, Руале!» – неквапом провадив Свен. «Це степ багатий!» але такий одноманітний. Ви не бажаєте присісти? Вони влаштувалися на якихось мішках у затінку крихітної дощаної халабуди, яка слугувала за склад. Цим самопритулком скористалося двоє дівчаток-підлітків, обидві з кошиками у пістрявих хустках. Ви, здається, теж прийшли з півночі, припустив Свен із задоволенням простягаючи стомлені ноги. «Ви мене зрозумієте, я нудьгую за лісом, клубками коренів, зарослими яругами, непролазними заростями ліщини, лісовими озерами. Тут сухо і нудно, степ як блудниця, байдуже стелиться під кожного з трьох сотень вітрів. «І ніде сховатися», – сказав Руал. «От-от», – підхопив співрозмовник, – «саме так». Дівчатка, які спочивали поряд на мішках, жваво базікали. Разів зо два до вухруали долинуло голосно вимовлене слово вовкулака. Він прислухався. Десятьох уже загриз. «Та нехай мене медом мажуть, а я сама через поле не піду». «І я не піду». Свин помітив, що Руал дослухається до розмови і посміхнувся. «Це вони про що?» «Про перевертня». Сказав Ільмаранен Начебто всі тут у них вовкулаки бояться Свен знизав плечима Усім своїм виглядом виражаючи здивування З приводу настільки незначних і кумедних проблем Вони, бачите, бояться вовкулаки Їм начхати на спеку, на пелюку, на сонце У них по одному дереву на селищі І по одному колодязі на село Та й той пересох Перевертень і Свен витяг із-за пазухи баклагу. Гільмаранен інстинктивно зробив ковток. «Пийте, Руале!» – радо запропонував Свен, простягаючи воду співрозмовнику. Гільмаранен спробував відмовитися, але Свену вклав баклагу просто в руку, що її він підніс, протестуючи. Руал не встояв і притулився губами до горлечка. Гостра насолода від прохолодної свіжої води, що застроменіла в горлянку, на кілька секунд паралізувала його. Притупила думки і підкорила волю. Заворожена щастям гамування спраги, він мало не випив усе. Світле небо, пробормотав він, повертаючи баклагу. Я, здається, залишив надто мало. Свин не розгнівався і не засмутився. Нічого, мені вистачить. І теж приклав баклагу до губів. Пронизливий жіночий вереск почувся з протилежного боку халабуди і змусив його похлинутися. Дівчатка, які сиділи поруч, скочили мову жалені. Гамір торговища на мить притих, щоб наступної миті вибухнути подивом і тривогою. Пху на тебе! Сказали з-під сусіднього воза «Що за чума так репетує?» Вереск змінило збуджене, перелякане голосіння «У сараї! У сараї! Ззаду хотів накинутися!» Люди витягли шиї, дехто кидав торгівлю І підтюпцем біг до місця події, зацікавлено бурмочучи «А що б тобі? Пху на тебе!» Свин нарешті відкашлявся, невдоволено зробив припущення Гаманець у неї зрізали, звичайно. З протилежного боку халабуди збиралася юрба. «Та що таке? Хто?» «Вовкулака!» – «Вов новою силою заволала жінка. Свен підскочив і видав дивний здавлений звук, щось на кшталт «Агм». Баклага здригнулася в його руці, і Руалові мимохідь подумалося, що комерсант, схоже, трохи боязкий. Дівчаток ніби водою змило. З-під найближчого воза вискочив скуйовджений хлопець, заметався, збиваючи з ніг цікавих. Навколо халабуди закрутився людський вир. Хтось щодуху втікав, хтось навпаки пробрався ближче. Руали його співрозмовник, зненацьке виявилися в центрі подій. З глузду вони з'їхали, переконливо кинув Свен. «Поглянемо, що там Руале». Така пропозиція не в'язалася з боягуством, у якому запідозрив Руал свого нового знайомого. Крізь невпинне голосіння жінки тепер пробивалися інші голоси. «Та хто бачив, хто?» «У сараї». «Попався нарешті». «Відійди, а ну відійдіть усі». Далі до людського галасу долучилися заливчасті голоси численних псів – Можливо, тих самих, зустрінутих Ільмараненом у м'ясних рядах. Ну ж, Боруале! Свен був збуджений і, здається, веселий. Ходімо поглянемо, як місцеві жителі поводяться з перевертнями. Ільмаранен не відповів. Лише припав до стіни Халабуди, зазираючи в чималий круглий отвір на місці колишнього сучка. Всередині, у півмороку, до якого не відразу звикло око, Серед безладно накиданих барил, лантухів і дерев'яних ящиків безформною купою тремтіла величезна сіра істота, яка забилася в куток. Руал бачив у плямі курного світла тільки передню лапу і притиснуте порване вухо. «О, небо!» – пробурмотів Ільмаранен і відсахнувся. «Мій пес!» А події тим часом розвивалися – по той бік халабуди голосно радилися. «Підпалити і край!» «Дурний, підпалити! Там у мене товару на два дні!» Згадаєш про свій товар, коли ця тварюка на тебе кинеться?» «Давайте, люди, збирайте солому!» «Взагалі ж, осиковий кілок потрібен!» «А хто в сарай піде, га, солому збирай!» «На сусідів перекинеться, усе погорить до пня!» «Відтягніть воза! Дітей заберіть!» Слідом за свином Руал обігнув дощану будівлю і проштовхався до тих, що радилися. Жінка, котра здійняла галас, аж захлиналася, розповідаючи цікавим. «Вовчисько! Ох і вовчисько! Шерсть дибки, як гляне, а погляд людський, мало не говорить. Я так і обімліла, а він у сарай». Хтось засумнівався – «А ти не плутаєш? Може, привиділося?» «Як же привиділося?» – стрепенулася жінка. «Я пику його запам'ятала. Він у людській подобі тут шаснув». А вовком став, і клиська до землі, і посміхається. Хтось підтвердив. «Якщо посміхається, точно він». Недовірливий не здавався. «Зазирнути б, подивитися». «Тільки спробуй!» Двері, бач, завалили і правильно зробили. «Гляди, що обернеться знову людиною та втече!» Цікаві налякано ойкали, ото час як біля привалених мішками дверей порядкував міцний серйозний чоловік у полотняному фартусі. «Соломою обкладемо довкола. Сторожу поставимо, щоб не вирвався. Справа серйозна. Що нам твій товар?» Нагримав він на власника халабуди, боязкого літнього торговця, що ламав руки і мало не плакав. «Та на інших же вогонь перекинеться! Подумайте, люди! Не можна цього робити! Це руйнація!» Свен смикнув Руала з рукав. «Ох, хірі, шучий народ! Як гадаєте, спалять?» «Кого?» – глухо спитав Руал. Свен закліпав вузькими зеленими очима. Вовкулаку. «Кого ж ще?» Хтось уже мостив солому навколо халабуди. «Вовчисько! Вовчисько!» – скриготіла жінка, з якої все почалося. Голосив хазяїн приреченого товару. Шепотілися зацікавлені. Роал повернувся і почав вибиратися з юрби. Йому хотілося піти, геть, куди очі світять, не бачити не чути ще однієї публічної розправи. Люди галасували, шепотілися. Хтось наважився глянути в щелинку і з криком відскочив. «Вовк!» Руал прискорив крок. Із халабуди раптом почулося тужне виття, від якого холола кров. Юрба відсахнулася, хтось зловтішно сказав. «Підпалять тебе, то не так завиєш». Руал зупинився. «Ні», – подумав він. Тільки не втручатися, з мене годі. Виття повторилося, тоскне, безнадійне, передсмертне. Юрба голосувала. Ільмаранин, не усвідомлюючи, що робить, повернув назад, розштовхуючи, спотикаючись і наступаючи на чиїсь ноги. Ні, не втручатися ні за що, нехай роблять, що хочуть. Оберемки золотої соломи надавали халабуді охайного святкового вигляду. Люди кидали ще і ще, виття стихло. Руал зробив останнє зусилля, протиснувся вперед і виявився просто перед чоловіком у полотняному фартусі. Той здивовано витрящився на нього, ільмаранено зернувся на юрбу. Чоловіки, жінки, підлітки, насторожені, перелякані, роздратовані, Нічим їх не зворушиш, нічому не повірять. Поб'ють, а халабуду таки підпалять. Світле небо, навіщо мені це все? Давно мене били? Підпалюйте, дурні, сказав ільмаранин голосно і поблажливо. Ну ж бо, спаліть свій товар, свої вози, свої намети. Гадаєте, перевертень вам пробачить, та він з'явиться до вас уночі і ранком вас знайдуть у ліжках охололими, але з підсмаженими п'ятами. «Що ти верзеш?» – роздратовано буркнув чоловік у фартусі. «Я верзу?» – повернувся до нього Руал. «Та ти про перевертнів щонебудь знаєш? Ти знаєш, що таке розлючений, убитий не за правилами перевертень. Ти хоч одне заклинання в житті чув, Ільмаранин говорив переконано, палко, виважено. Юрба навколо зімкнулася щільніше, голосніше загуменіла. «Заклинання, каже». «Наперевертнє заклинання». «Але ж справді». «Та підпалюй, не слухай». Власник сараю підскочив до руала, схопив його за рукав. «І я кажу, не треба палити, і я те саме кажу». «Сілий буде товар твій», – сказав Руал недбало. «І вас, дурні, я врятую від кошмарної помсти цієї тварюки». «Забирайся, гей, самозванцю», – сказав чоловік у полотняному фартусі, але якось непереконливо, в'яло сказав. Руал підняв руки, закликаючи до уваги. «Зараз я, на ваших очах, виженував кулаку туди, звідки він прийшов, у безодню». «Оболонка його є собака. Ви побачите на власні очі». «Браво!» – почулося з юрби. До Руала підскочив скуйовджений свен. «Слухайте його, люди! Він може! Він уже вигонив перевертня! Він воскрешав мертвих! Він говорив із вітром і травою! Слухайте чарівника!» Щось у середині Руала болісно стислося, але він не виказав цього». Знову підняв руки. «Мовчіть! Замовкніть на дві хвилини!» Стало відносно тихо. Руал повернувся обличчям до стіни. Йому здалося, що колись робив це. «Слухайте чарівника!» Руала охопив страх перед невдачею. Він закусив губу, намагаючись не згадувати обличчя Барта, юнака з хутора. «Герцог! Розбійники!» Навіщо він починає все спочатку? Чому не може просто промовчати, як усі? Дурнувата, смертельно небезпечна гра. За його спиною захвилювалася юрба. Відступати було нікуди. Вийди, гучно проказав він. Миттєво залягла тиша. Роал набрав у груди повітря. Виганяю тебе у болото, у туман. Обезодню, безодню, що засліплює пітьмою. Не торкаю людського тіла, ні кості, ні крові, ні м'яса, ні серця, ні жил, ані печінки. Заклинаю, виганяю, у безодні замикаю. У нього зірвався голос. Зате раптом завили навколо всі примовклю до цього пси. Завили на одній моторошній ноті і кинулися навтюки. У юрбі стчинилося сум'яття – Хтось квапився втекти, розштовхуючи інших «Що це?» – подумав Руал Поруч подав голос Свен «Відкрита вхід! Відтягніть мішки, худко!» Охочих не знайшлося, тож він сам узявся до справи Ільмаранен байдуже дивився, як він перевертає мішки Надсаджуючись, відтягає їх від входу Потім Руал відіпхнув ногою останній мішок що перепиняв шлях, відчинив низькі репучі двері і ступив у темряву. З кута зацьковано дивилися на нього пара нещасних, змучених очей. «Ходи сюди!» – прохрипів Руал. Намацав у півмороку вухо вологий ніс за шийок, що здригався. «Біжи!» – прошепотів Ільмаранен. «Іди звідси! Зараз!» Він погладив пса поза шийку, потім рішуче стис у кулаці шерсть і потяг його до виходу, звідки падало курним променем денне світло з відчинених дверей. Юрба зойкнула. «Оболонка його є, собака», – сказав ільмаранин якомога гучніше і рости з пальці. Звірно мить присів, оглушливо гавкнув і рванувся вперед, просто на людей, що разом відсахнулися. Завиращали жінки, залилися гавкотом собаки, а величезний сірий пес помчав геть, рятуючи своє життя і миттю зник, супроводжуваний загальним страхом і собачою зграєю. Дольма, ранена, підійшов Свен, осяйно посміхнувся, ні слова не кажучи, похитав головою і потис йому руку. Дякую. Я не голодний. Бормотів Руал, відпихаючи тарілку зі смаженою телятиною. Годі! Він обважнів і трохи осоловів від щедрої, смачної, любовно приготованої їжі. Пригощали власник халабуди і кілька шанувальників, які з'явилися в Руале після подвигу з вовкулакою. Поруч за столом прилаштувався Свен. Той їв мало, зате говорив, не вгаваючи – я вражений, досі до тями не прийду. За десять хвилин позбавити людей перевертня, який замордував околиці. Любі мої, цей чоловік врятував ваш товар і ваші життя. І як легко, і разом з тим, як мужньо. Браво, дорогий Руале. Господарю, дайте йому ще печінки. Ільмаранен мотав головою, відмовляючись. Величезними ковтками поглинав молоде вино і вдячно посміхався Свену. Коли ніхто не чув, то наближав свої губи до руалового вуха і давлячись реготом шепотів. «Браво, руале! А коли ви зметикували, що це пес?» «Або виходить порване вухо?» «Комедія! Справжня комедія!» Руал незмінно знизував плечима і промовляв поблажливо. «Не смішіть людей, свени! Який вовкулака серед білого дня?» Той реготав безгучно, але заразливо до сліз. Спекотний день потроху переходив у задушливий вечір, поволі розходився базар. Низки возів тяглися додому, у селище. Гості ж здалеку лаштувалися побіля вогнищ, готуючись і заночувати тут таки під возами. На вцілілий по відвідинах перевертнях лівець навішано було величезний замок. Його власник довго прощався з Руалом, дякував, потискав йому руку. На охололому небі спалахнули перші зірки. «Куди ви тепер?» – спитав Свен, коли вони вдвох побрели порожнілим шляхом. «Де заночуєте?» «А я не ночуватиму», – замислено озвався Руал. «Ітиму далі, вночі неспекотно». «Не сидиться», – з розумінням кивнув Свен. «Тягне вперед, невідомо куди, аби в дорогу, аби йти, начебто підошви сверблять. Адже так?» «Так», – відповів здивований Руал. «Отак і в мене», – сказав Свен. «Якийсь час вони йшли мовчки» поминули селище, яке засинало, і вийшли на широкий шлях, що губився вдалині. По всьому степу гриміли хори цикад. «Ми в чомусь подібні», – порушив мовчанку Свен. «В чомусь родичі, обоє відрізняємося від інших двоногих. Може, ви і не помітили, Руале, що я не такий, як інші? Але я би відразу відчув це у вас». Ми обоє здатні навчинки, які з першого погляду неможливо пояснити. От ви врятували собаку. А навіщо? Гроал знизав плечима. Терпіти не можу страт. І катів. Вони знову замокли. Нічний вітер розносив запахи сотень цілющих трав. Над головами подорожніх матовою дугою вигнався чумацький шлях. «А от ви мені допомогли». Сказав Руал «А навіщо?» Свен розсміявся «Сам не знаю, а втім мені було цікаво Досі я нікого не рятував» За обрію неквапно виповзав червоний, мов жар, місяць Свена охоплювало дедалі більше натхнення Він посміювався сам до себе Раз у раз дружньо ляскав Руала по плечі Наспівував щось без мелодії Задракувато світилися його зелені очі. А місяць підіймався величезний, круглий, він змінював колір, наливався жовтим. Плями неправильної форми робили його схожим на байдуже застигле обличчя. Свин майже пританцьовував. «Ах, люби що може бути краще, ніж жити ось так нічним пустельним степом, видивлятися на місяць, дружньо теревенити». А ви чудовий співрозмовник Ви вмієте слухати Не часто зустрінеш аристократа Духу, подібного до вас Однак настав час розлучатися Назавжди Прощавайте, дорогі Руале Він зупинився посеред шляху Гельмаранен здивовано озирнувся Ні будівлі, ні вогника Свин дивився на нього, посміхаючись Приємно було познайомитися, друже мій він солодко позіхнув, і в світлі місяця, що раптом зблідло, Роал побачив хижі, нелюдські ікла, що стрімко подовжувалися. Ільмаранен скрикнув і завмер, ніби цвяхом прибити до шляху, не в змозі вичавити з себе ні звуку. Свен посміхнувся, палахкотіли зеленим вузькі очі, ікла відбивали місячне світло, як кістяні леза. Вивіреним сильним рухом комерсант відштовхнувся від землі, перекидаючись назад, перевернувся в повітрі, впав на чотири лапи – величезні, страшні знаряддя вбивства. Вони стояли один проти одного, безпорадна, ослаблена жахом людина і страховисько перевертень, кат за покликанням, Верещали цикади. За мить, яка Руалові здалася вічністю, вовкулака повільно розтяг вузькі чорні губи, з під яких стирчали ікла, хльоснув себе по боці мускулястим хвостом, неквапно повернувся і пірнув у темряву. Руал стояв на дорозі, не в змозі поворухнутися. Лиховісна пригода з дівчиною Міреною прискорила наш від'їзд із міста Каратова. Ми знову ковтали дорожню куряву, ночували в тавернах і притулках. Становище моє ставало дедалі незручнішим, я цілком втратив право на будь-які особисті розмови. Ні з ким не міг розмовляти без лартового нагляду. Мені суворо заборонили самостійні прогулянки та знайомства. Легіар був знервований, нестриманий, і час від часу виливав на мене своє роздратування. Якось він у темному готельному коридорі налетів на важкий рогатий вішак і в нападі люті миттю викинув його у вікно. Але невдовзі двом дужим хлопцям довелося тягти вішака назад, і вони, між іншим, ледве впоралися. У трохи більших селищах ми зупинялися на день, на два, і тоді хазяїн замикав мене в номері вбогого готелю, повному тарганів. Саме замикав, позбавляючи можливості вийти самому чи впустити яку-небудь Мірену з проріканнями, що позиряться на вустах. Начебто я винен був у божевіллі Орвіна, у всіх цих дурних жартах історіях про третю міфічну. Як би там не було, подорож мене дедалі більше гнітила. Нарешті ми прибули в місто Фалет, вдвічі більше і поважніше за каратів. Але це місто мені сподобалося вдвічі менше. Знов цікаві задивлялися на нашу карету, а слуги в готелі штовхали один одного ліктями і шепотілися «Чарівник! Мах!» Увесь цей галес мене дратував, а не радував. Перший вечір у готелі Ознаменувався надзвичайною і неприємною подією. У полум'ї каміна зненацька з'явився Бальтазар Ест. Звісно, не він сам, а тільки обличчя його, жовчне та зле, відображене ніби у невидимому дзеркалі. Я з щіпцями для каміна в руках зойкнув і відскочив, а хазяїн перекинув важке крісло, в якому сидів. Це як же розуміти, легіаре, без жодних передмов прогугнявив Ест із каміна. Ви усвідомлюєте, що звільнення Марана. Лард і не писнув, тільки вихопив у мене важкі щепці і люто тиснув ними, впалаючи поліна. Зображення Еста заколивалося і з неголосним шипінням розтануло. Хазяїн спробував удати, що нічого серйозного не сталося. Однак цілу ніч не давав мені спати, крокуючи туди-сюди по кімнаті. Далі все пішло, як раніше. Замкнений у номері, я, привчений до тривалої вимушеної самотності, взявся розкладати паціянси. Це заняття стало мені єдиною розрадою. За довгі тужливі години старенькі карти настільки витралися, що складно було відрізнити даму від короля». Я перекладав їх так і сяк, і думав, «За що мені випала така доля? Чого хоче мій хазяїн? І чи не втекти взагалі?» Аж раптом повернувся ключ у замковій шпарині, і на порозі став Лард, Та який? Дуже давно не був він такий захоплений. «Ну, нарешті щось варте уваги», – вигукнув він майже весело – Збирайся но, ну, пане чарівнику. Сьогодні в нас надзвичайно важливий візит. І одним рухом змів мої карти, а пасіян же саме підходив до кінця і вдало розкладався, а це буває вкрай рідко. Сповнений недобрих передчутів у очікуванні чергової авантюри, я почистив чорний зі сріблом костюм, парча вже витерлася подекуди стирчали неохайні нитки, чоботи і потьмянілу шпагу в піхвах. Я неохоче змушував себе вдягатися, а Ларт походжав по кімнаті, клацав пальцями і базікав без угаву. Вона купчихає власниця кількох мануфактур. Місцева знать за нею бігає, випрохуючи подачки. Мер заборгував їй на руки наперед. Половина товарів на ринку належить їй. Але найцікавіше, вона, ця купа золота, має тут славу чаклунки, ні більше, ні менше. Якийсь у неї чорний кіт, що збирає зілля, і якась книга. Він умостився на столі, худим задом перекинув порожній свічник. Я похмуро слухав його, натягаючи чоботи. «Книга», – пристрасно повторив Ларт. За деякими ознаками можна судити, що це, ти тільки вдумайся, одна з ранніх копій з заповіту першого віщуна. «О, небо! Знову!» «Ви говорили, що його насправді не було», – нагадав я. Він підхопився. «Це мусимо з'ясувати. Чи справжня книга? Раз». Він загинав довгі пальці. «Тексти про появу третьої сили? Два». І найголовніше, твоя справа зачарувати бабусю, захоплюйся її чарівним даром, поки не видуриш книгу хоча б на півгодини. Вона її береже, мов зіницю ока, ретельно ховає і не продає ні за які гроші. Але тобі, як побратимові по чарівництву, покаже я цього разу буду чимось на кшталт твого учня, втаємниченого в магічні дійства. «Зрозуміло?» Він посміювався і потирав руки, а я перед зеркалом насував на лоба капелюх і при цьому кривився в нього за спиною. Втім, купчиха була не така вже й стара, та, мабуть, непогана свого часу навроду. На її випащеному білому обличчі наважко було прочитати звичку і смак до необмеженої влади. А залу, в якій нас удостоїли аудієнції, було оздоблено під печеру чаклунки. В'язки сушених трав по стінах, опудало гігантської жаби під стелею, змії в пташиних клітках і клуби диму з каміна. Ймовірно, там курилася пахощі. Господарка сиділа в різьбленому кріслі з високою спинкою, одягнена в якусь подобу шовкового плаща. Я приклався до міцної, напаченої парфумами руки і отримав у відповідь прихильний кивок головою під каптуром. Далі мені запропонували оббити оксамитом табурет і зав'язалася церемонна бесіда. Довелося вислухати довгі міркування про властивості ефіру, метаморфози трав, виникнення нічого з нічого і у щось, марення й сни, значення числа 15 з половиною, і технології приготування опудал із їжаків. Час від часу вона запитувала про мою думку з особливо важливих питань. І тоді Ларт, що стовбичив позад мене, боляче щіпав мене за лопатку, а я йорзався на табуреті і захоплено повторював визубрану перед цим фразу. «Ваші знання, міледі, позасумнівом». Гідні честі викликати подив своєю неабиякою глибиною і властивостями, важкодоступними навіть для вкритих сивиною патріархів магічного мистецтва. Купчиха вдоволено посміхалася і з ще більшою наснагою провадила свої теоретичні викладки. «У розпалі лекції в двері постукали, війшов худорлявий літній чоловік, як я зрозумів, управитель». Вибачився і щось прошепотів на вухо купчисі. Це змусило її обличчя налитися буряковою барвою. «Дурень!» – гаркнула вона точнісінько так, як це роблять перекупки на базарі. «Невже не зрозуміло, що по п'ятдесят? А якщо ці недоумки вимагають знижки, то нехай йдуть у болото!» Управитель зашепотів швидше і переконливіше. І тоді магічна дама несподівано роздулася, мов квочка, і тицнула йому просто підніс спритно скручену дулю. «А оцього їм так і передай!» Управитель, кланяючись, віддалився, а купчиха-чаклунка любо мені посміхнулася і, вибачаючись, пробормотіла. «Ах, мій пане!» «Все справи та справи!» і манірна бесіда тривала, ніби нічого й не сталося. Ларт почав виявляти нетерпіння, штурхати мене в спину кісточками пальців і ледь шутно сичати «Книга! Книга!». Я дочекався моменту, коли Копчисі знадобилося набрати повітря для наступної тиради, і швидко вставив у паузу. «О, міледі, не тільки ваші знання», але й деякі коштовні речі, що належать вам, відомі далеко за межами. Вона самовдоволено посміхнулася. Справді, настав час показати вам дещо. Вона витягла шию і тричі молодійно погукала. Кошмаре! Кошмаре! Кошмаре! Я не встиг зметикувати, що її так нажахало. Але цієї миті двері відчинилися, і спершу здалося, що ніхто не війшов. Але це тільки з першого погляду, тому що насправді таки війшов немой вірних розмірів чорний котисько з золотим ланцюжком на шиї. «Кошмаре, друже мій, підійдіть, познайомтеся з нашим гостем, магом Дамиром!» Солодким голосом звернулася Копчиха до кота. Кіт скосив на мене сите жовтаве око. Ларт також чіпнув мене за спину, що я підскочив. Е, мені дуже приємно, власне, я мав на увазі. Кошмар відає таємниці буття, не слухаючи мене правила своєї купчиха. Він володіє даром зазирати в майбутнє. Кіт потерся об мої коліна, потім об ноги ларта. Я чув, як Ларт заскреготів зубами і поквапливо перебив. «Однак, міледі, хоча слава чарівного кота і гримить за межами», Ларт притишено завив. Я перелякано озирнувся і побачив, що кошмар вчепився у камзол на його плечі всіма шістнадцятьма пазурами. Легіар струснув рукою, Кіт важко зіскочив на підлогу і глянув на Ларта з холодним презирством. Купчиха скам'яніла обличчям. Ваш слуга недостатньо вимуштрований», – сказала вона криженим тоном. Його щастя, що кошмар мудрий і лагідний. Підтверджуючи свою мудрість і лагідність, кіт задер задню лапу і заходився викусувати в себе під хвостом. «Цей лакей недавно в мене на службі», – сказав я, щоб залагодити непорозуміння. Купчиха тим часом поманила ларта пальцем. «Ходи сюди, шахраю!» Легіарові нічого не залишалося, він підійшов. Купчиха довго його розглядала, потім докірливо звернулася до мене. «Невже ви не могли знайти кращого лакея? У цього неприємна пика». До того ж він, напевно, краде у вас різні дрібнички. Ларт стояв до мене спиною, і я, на жаль, не бачив виразу його обличчя. Тим часом дама скінчила вивчення Ларта, і, вочевидь, ним незадоволена, махнула рукою, вказуючи кудись у глиб кімнати. «Подай, ну, краще, плед, чого стовбичиш? Гондички він на кріслі». Легіар скоса глянув на мене і вирушив по плед. Я ніколи не бачив, щоб ларт подавав і прислуговував, і це видовище несподівано мені сподобалося. «Неробство розбещує слух», – повчально мовила купчиха. Кошмар видерся до неї на коліна і оглушливо заворкотів. Ларт негнучкою рукою простяг плед купчисі, але вона насупилася і не доторкнулась до нього. Хто так подає, дурню? Гадаєш, так і ходитимеш перевальцем не наче на бульварі, віднеси назад і потім подай знову, як годиться. Зависла мовчанка. Я завмер у чеканні. Легіар мить постояв, потім повернувся на висхідну позицію. Отут я й відчув солодкий смак помсти. Мені згадалися всі халепи, в які я втрапляв останнім часом. Вечеря у ратуші, дівчина Мірена і розкиданий по підлозі паціянц. Я відчув нестерпне бажання хоча б мить побути паном Ларта слуги. Хоча б єдину мить. Легіар тим часом пройшовся по колу і роздратовано тицьнув плет просто підніску пчисі. Та знову насупилася, ще більш невдоволена. «Хто тебе вчив, негіднику? Що ти мені його тицяєш, замість того, щоб подати з поклоном? Ще раз!» Ларт глянув на мене, але я завбачливо відвернувся, начебто мене це все нітрохи не стосувалося. Ларт почав свій шлях спочатку, а я зітхнув і сказав недбало «Присягаюся», – біс мене смикнув за язика «Дякую, міледі, що ви люб'язно допомагаєте мені вишколити слугу!» Ларт видав дивний звук, ніби репіння. «Мабуть», – заскреготів зубами, – «купчиха милостово мені кивнула, але гіар раптом галантно схилився в глибокому поклоні і простяг їй той клятий плед. Оце вже інша річ», – вдоволено зауважила купчиха. І тут я злякався – о, небо! Знаючи Лартову гордість і мстивість, можна тепер очікувати, що він ніколи, ніколи, ніколи не пробачить мені тієї хвилинної слабкості, того бажання його принизити. Тим часом Ларт смиренно зайняв своє місце в мене за спиною. Його смиренність здавалася мені лиховісною, я волів би, щоб він щепав мене до кісток. Необхідно було терміново реабілітуватися,